وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى النبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وباله وسلم ومن نبعه بإحسان إليه من دينه بعد فإن خير الحديث كذا بصى خير الهدى آدم آل محمد صلى الله عليه وسلم وصار الأمور محدستها bahwa كل محدثه بلا محدثه بلا بيات مولى ولا ضلاله فينا. فينا اخوات الدين عز من ذكرا الله alhamdulillah begini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu dan kita akan berbicara tentang cahaya keindahan Islam Hal ini mungkin perlu kita bicarakan, karena saat ini keindahan Islam itu seperti cahaya matahari yang dihingfi putih awan. Cahaya itu begitu terang, tetapi telah dihingfi awan seolah-olah dia tidak memiliki cahaya lagi cahaya keindahan Islam dahulu sangat dilihat oleh orang cahaya itu malamnya saja seperti siang terang dapat dilihat oleh siapa pun sehingga setiap orang berbondong-bondong datang kepada Islam memeluk Islam karena keindahan itu dilihat oleh mereka maka itu kita coba lihat Bagaimana Islam dan wikian indah yang seharusnya dipahami oleh setiap umatnya Lalu mereka mensyukuri nikmat itu dengan memahami Islam Mari kita mulai tentang cahaya keindahan itu Dari melihat bagaimana indahnya Para Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang perkara itu. Ikhwatul Dini, alaikumualaikum Jika kita perhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara tentang keindahan ini. Saya membagi pertama adalah tentang bagaimana bab kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bagaimana indahnya wahyu ini Al-Qur'an. Yang ketiga kita bicara tentang keindahan syariat Islam. Ya, keindahan syariat Islam tentu kita batasi sesuai dengan kemampuan kita. Pertama adalah Cahaya kenabian itu Bahawa bagaimana indahnya kenabian Bagi orang-orang yang beriman Dan bagi seluruh alam Rasul pertama sekali adalah bahawa Rasul diutus sebagai rahmatan ila alamin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al anbiya Ayat 107 Dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda hadisnya, di dalam hadisnya diriwayatkan درى موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمّة من عباده قبّد نبيها قبلها فجعله لها فرّة وسلفا فجعله, فجعله لها فرة وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة, هلكة أمة أذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقرى أينها أينه بهلكتها hinaka kadzabuhu wa asau amruhu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini ya hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim Dalam suyuti Muslim ya dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menginginkan rahmat bagi umatnya bagi hambanya di antara hambanya Allah ingin memberikan rahmat, ya, kepada hambanya di antara hambanya itu maka Allah akan mewafatkan. Allah akan mewafatkan terlebih dahulu nabi mereka yang menjadi pendahulu salafan. Jadi kalau orang katakan kata salaf itu tak ada ini nabi itu pendahulu wa khairu salafu ana dan dalam hadis disini disebutkan bahawa Allah akan menjadikan Nabi mereka sebagai faratan ya. wasalapan, pendahulu ya mewafatkan mereka menjadikannya sebagai pendahulu dan menului mewafat mereka tapi kalau Allah ingin mengazab satu kaum maka Allah menghinakan Allah ingin membinasakan satu kaum Allah azab kaum itu nabi mereka masih di situ nabinya ada masih hidup nabinya melihat ya sehingga nabinya melihat kehancuran kaumnya lantaran mereka telah mendustakan apa yang telah di sampaikan kepada kaumnya itu itu pertama wafatnya nabi saja rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin kemudian rasulullah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagai rahmat bagi kita dia mendahului kita kemudian dalam Rasul juga menjadi jaminan jaminan disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa makanan Allah li'azibahu wa anta fihim Waka'u wa makanallahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Bahawa Allah tidak akan mengazab kaummu muhammad Tidak akan mengazab Wa anta fihim, Selagi engkau hidup Dan Allah tidak mengazab Menyiksa kaummu Mengancurkan kaummu Wa yastaghfirun, Selagi ada orang-orang yang beristighfar Di tengahnya Lihat ya, Umat sekarang kalau umat terdahulu sedikit saja menentang Rasul, Langsung datang azab oleh Allah SWT. Umat kini, kalau kita bayangkan bagaimana pengingkaran umat Islam. Bagaimana pengingkaran umat-umat yang Nabi diutus. Bahwasanya segala setelah datang Rasul, seluruh umat manusia, wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka pengingkaran kepada Rasulullah SAW, mereka tidak beriman kepadaNya, akan tetapi Allah tidak mengazab mereka, menunda azab mereka. Pertama ketika Rasulullah masih hidup, Allah tidak mengazab mereka. Ketika Rasulullah sudah wafat, orang-orang mukmin yang beristighfar, senantiasa beristighfar, itu juga menyebabkan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wataala ini. Itu rahmat yang besar, jaminan keamanan goncangan jiwaan. Kalau ada pun negeri-negeri Muslim diuji oleh Allah Subhanahuwataala, itu adalah ujian sebagai keadilan Allah. Ya, di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: An amanatun amanatul Ummah. Eh, An Najum amanatul Sama. Bintang itu penjaga langit. Faidzahad Najum ad Sama ma tuadul. Apabila bintang itu hilang, maka langit akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah atasnya. Wa Ana kata Rasulullah SAW, amanatun li ashabi, penjaga sahabatku. Apabila aku telah pergi, fa'il zahabtu ata'ashabi ma'yu'adun. Ah, sahabatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah pada mereka wa ashabi kata Rasulullah dan sahabat-sahabatku amanatun li ummati sebagai pelindung umatku faizah zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun apabila sahabatku telah pergi maka umatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan dan terjadi pada mereka lihat perpecahan terjadi kapan setelah berlalunya masa Sahabat Mulai terjadi perpecahan Mulai terjadi perselisihan Ketika Umar bin Khattab Wafatnya dibunuh ya? Alimin Abi Talib Utsman juga dibunuh Itu pun pelajaran bagi kita Bahawa umat Islam bukan dituntut untuk jadi orang kebal ya? Al-Quran bukan untuk ilmu kebal Rasulullah saja perang Patah Giginya Humbungnya sahabat yang lain Khalid bin Walid lebih dari 70 tusukan pedang di tubuhnya ya tidak ada yang mau pergi perang dengan ilmu kebal ya Rasulullah kita mau perang badar nih kira-kira ya, mana yang dibaca supaya kita kebal Tak ada Padahal waktu perang badar 313 lawan 1000 bayangkan 313 lalu kode 313 dipakai oleh satu kelompok, tiga, satu, tiga Bayangkan kodenya Dia ingin menang seperti perang Badang, tiga, satu, tiga ya. Yurusomling, dua, satu, dua <tik> nah, ya. <tik> Tidak bukan untuk ilmu kepala Quran Bukan, sahabat saja Nah setelah Usna, setelah Abu Bakar Siddiq Khaled Umar bin Khattab, Usman, Ali Mulai semakin berkembanglah Perpecahan-perpecahan Ketika sahabat sudah tidak ada Jadi perhatikanlah Itu bukti rahmatan lil alamin Jadi kalau kita ingin satu Kita kembali kepada bagaimana sahabat memahaminya Bagaimana sahabat memahami Al-Quranul Karim Mengamalkannya Sebagaimana yang dijuntur oleh Rasulullah SAW Kita ingin satu kita kembali ke situ dan kita ingin aman dan ketenangan Kembali ke situ Allah akan berikan keamanan Tapi ketika kita tidak kembali ke situ Maka Allah tidak janjikan keamanan bagi kita Allah pecahkan kita Karena jangan keselamatan kita seperti itu Kemudian berhati-hati Keimanan kepada Rasul Jaminan masuk surga Iman kepada Rasul Jaminan masuk surga Al-Abi Hurairata radiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaqul kull ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku dijamin masuk surga illa man aba. Kecuali orang yang renggan. Kalu ya Rasulullah wa man yabya. Siapa yang ber yang enggan itu ya Rasulullah? Ada orang yang tak mau masuk surga? Bagi Allah sudah beri jaminan kepada Rasulullah Allah berikan ampunan kepada kita dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah mengapa Allah ingin mengampunkan hambanya mesti membunuh anaknya hmm. orang dia maha kuasa dia maha bijaksana dia punya kekuasaan yang kuat dia menghidupkan, dia mematikan dia mau mengampuni hambanya dia tinggal memberikan ampunan kepada hambanya tak perlu diarah membunuh, kalau ada anaknya. Berarti kan, tidak perlu membunuh yang lain sebagai jaminan. Maka itu Rasulullah diutus beritah kepada Rasul dijamin masuk syurga. Kullu ummati atau kullu najmna ilman abah. Kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu man atau ani dah jannah. Siapa yang mentaatiku maka dijamin masuk surga وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى Siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, dialah orang yang tinggal masuk syurga. Yang keempat, risalah Rasulullah itu sifatnya universal. Tidak untuk golongan. Tapi risalah itu untuk seluruh alam wa ma arsalnaka illaka fatil nas. Tidaklah aku utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Maka kewajiban kita ikhwan tetap berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Untuk apa? karena kita ingin menyelamatkan manusia dari hal yang mencelakakan mereka. Namun dakwah jangan diartikan, ya ceramah seperti ini saja. Dakwah juga dakwah bilhal dengan akhlak dengan adab yang mulia itu bisa membuat orang tertarik kepada Islam. Bagaimana orang tertariknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak mulia Rasulullah. Suatu ketika dalam satu riwayat. Namun saya, saya ini kisah ini saya belum dapatkan murajibnya uh, yang lebih abang Tapi ya sih bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW dikatakan? Di pasar ukas hidup, ada seorang Yahudi yang buta, tua. Jadi Rasulullah biasanya memberikan makan pada Yahudi itu Dia ambil korna, dihaluskan oleh Rasul, disuapkan kepada sang Yahudi yang buta. Ketika Rasul menyuapkan, Yahudi ini selalu menyumpah-nyumpah Rasulullah. Meng hina Rasul. Dia tidak tahu bahwasanya yang bagi makan dia menyuapkan dia adalah Rasulullah. Disumpah, dicaci maki, jangan beriman kepada itu Muhammad, jangan begini. Rasul tetap diam. Tetap Rasul beri makan ini Yahudi yang buta. Sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar kebiasaan memang ingin menuntut mengikuti apa pekerjaan bertanya kepada ummu Zain. "Wahai ya putriku, apa lagi yang dilakukan oleh kekasihku Rasulullah yang tidak aku kerjakan hari ini?" Biasanya Rasulullah ke pasar ukas memberi makan pada fakir miskin itu, orang Yahudi yang buta. Dilihat masih ada di situ, lalu Abu Bakar membagi makan kepada dia. Begitu disuapkan Yahudi dikatakan Engkau bukan orang yang biasa lagi makan semua saya Dia putar Abu Bakar katakan Dari mana engkau tahu? Karena orang yang biasa memberi makan pada saya Tidak pernah membiarkan saya memunyakan makanan Makanan itu selalu di dulu Engkau bukan orangnya Lalu Abu Bakar katakan Abu Bakar r.a. katakan Benar Orang yang mulia itu Belah wabat Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Yahudi itu sejadi-jadinya lalu dia nyatakan dirinya masuk Islam. Allahu akbar. Kita kalau bermusuhan sama kita aja mati pun di tengah jalan tabrakan berakan matilah di situ. Coba kalau tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan yang tetangga Nabi yang suka merudahnya. Diludah, diludah Nabi diam saya. Lalu ketika tak ada lagi ludahan Ditanya, kenapa? Rupanya sakit hmm? Sakit tetangganya Yahudi sakit Tak ada orang menjemuk pertama sekali Rasul pertama kali menjemuknya Kagum orang Kalau kita Wah, kalau sudah diludah itu Bahaya Ya kalau tak dibalas lebih ludahan lebih banyak, ya. Bayangkan banyak akhlak Rasulullah sangat indah. Bayangkan kalau umat Islam Pemiru akhlak-akhlak betul-betul akhlak kaum muslimin. Akhlaknya Rasulullah diterapkan inna mabuistuli utami maa Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kita mengambil taqlid dari kelembutan Rasulullah, kebijakan Rasulullah. Subhanallah menakjubkan sekali. Nah, eh, maka orang-orang di luar Islam ketika mereka baca benar sejarah Rasulullah, mereka akan tertarik. Sesuai dengan keadaan kemanusiaan, sesuai dengan kerasulan, menjadi taula dan semuanya. Baik itu dalam berkeluarga, dalam kekuasaan, dalam apa taula dan yang kalau dipraktikkan sangat indah kehidupan manusia lembut, boleh tahu tegasnya kapan. Kemudian, nah, ketika orang beriman, tadi Rasul yang rahmatilillah alamin semuanya. Nah, ketika orang yang beriman, lalu mereka melakukan ketaatan kau eh, kepada Allah subhanahu wa taala, ya perhatikanlah, bahwa orang beriman itu sudah memiliki kunci surga Rasulullah s.a.w. alaihi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kata Rasulullah s.a.w. alaihi persaksian bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah, pengakuan bahwa aku adalah utusan Allah. Lailah Allah. Tidaklah orang bertemu dengan Allah diwafatkan Allah dengan persaksian itu dan dia tidak ragu sama sekali dengan persaksian itu illa dah kalal jannah kecuali dia dijamin masuk sorga. Subhanallah. Jaminan yang cukup tapi <tuh> ingat. Hmm? Soal kedua Wahabil Nabi ditanya al kalimah tu lailah illallah miftahul jannah. Bukankah kalimah la ilaha ilallah kunci surga? Wa abun-nabibh jawab Kala na'am Walakin ma'amin kulli mibtahin illa walahu asnan Ingatlah, tidaklah setiap kunci kecuali memiliki gerigi Jadi tidak ada kunci yang mulut saya Mesti memiliki gerigi-gerigi kunci Lalu disebut seperti itu Wa asnan hadhil kalimah Gerigi dari kunci ini wahai, wahua Suruh Tuhan Wahiyahu suruh Tuhan Dia adalah syaratnya Apabila kita datang Dengan kunci yang memenuhi syaratnya Yobtah Abwa benjenlah Dibukakan pintu surga Tapi apabila kita datang Tapi syaratnya tidak terpenuhi Kita tunggu dulu Ingat seluruh umat Islam masuk surga Kapan masuknya? Ini tergantung penilaian amalan Itu aja. Dosanya banyak Terpaksa nunggu dulu, ya, nunggunya, ya, lumayanlah satu hari sama dengan seribu tahun, Wallah Sedangkan di halte saja, kalau di mungkin di Bali ini panasnya kayak gini antum nunggu di halte, antrian, Panasnya bukan main. Apa kita sanggup antrian besok? Lama ya antrian. Sebenarnya di dunia sudah belajar antri, kita ya. Sebab nanti di hari di padang masak kita juga antri. Dalam antri itu belum tentu ustaz lebih cepat masuk surga daripada jemaahnya. Jangan diharap ustaz itu jamin masuk surga duluan. Belum tahu. Jangan-jangan ustaznya yang paling lambat. Kenapa ustaznya paling banyak ngomong? Lah, setiap omongan kan dicatat. Jangan-jangan ustaznya paling lambat. Antum semua mudah-mudahan antum. jangan ya, anak, -anak bu bukan lo antum duluan dari anak. bukan. Jangan dianggap gitu. Mudah-mudahan kita masuk surga dulu ya. Ya, pokok jangan jangan mampirlah. Kalau ngantri juga ya ngantrilah, tapi jangan mampir. Tidak kalau sempat singgah, waduh, azabnya tidak bisa kita bayangkan. Ya, begitu besar azab yang diberikan oleh Allah dunia saya. Kalau kulit kita jika terkelupas, sakitnya bukan main. Zamharir yang dikatakan azab zamharir untuk orang kafir itu, Ini dingin, dingin yang bisa membuat tubuh kita retak, pecah. Antum bisa bayangkan kalau pergi umroh musim dingin. Kita pergi umroh musim dingin, antum bisa bayangkan itu bibir pecah, telapak kaki pecah, begitu azab. Zahir lebih dahsyat daripada itu. Tubuh kita bisa jadi pecah dibuatnya, karena dinginnya. Maka itu teknologi hari ini, saint ini menemukan. Ya penemuan terbaru ini teknologi adalah tentang membelah baja memotong baja dengan air, ya memotong baja dengan air dengan kedeminan tertentu sudah ditemukan jadi dingin tertentu itu dia bisa memotong baja. Anda bisa bayangkan sudah ditemukan. Ana lupa daerah ma, eh, apa yang menemukannya tapi sudah ada penemuan memotong baja dengan air. Air yang halus demikian Bisa memotong baja dengan titik Kebukuannya yang tinggi Bayangkan kalau dia azab Zamharil, tapi zamharil untuk orang kafir Tapi azab yang lain jangan dikatakan Ringan, berat Ya, maka itu perhatikan kita sudah Memiliki kunci surga Ia ini, la ilah ilallah Tinggal penjempurnaan kunci itu Ia ini dengan mentaati Allah dan belajar Ya Kemudian Bahawa kita dijamin seluruhnya masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam Siapa saja Kemudian Penghuni surga yang paling banyak itu umat Islam Walaupun umat lain banyak Ya umat lain kan tak masuk surga Umat Nabi Musa ada Umat Nabi Isa ada Ya Setelah Rasulullah diutus Umat Islam dibanding umat lain sedikit umat Islam Tapi ayat zaman ini Apa itu? Umat Islam kena umat-umat yang masuk Islam Masuk surga Dibanding dengan umat yang lain Jaminan Itu sudah ada jaminan Hanya kita harus Mendaati Allah Subhanahu SWT Ya, kemudian Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan umat Islam Tidak ada Kecuali diri mereka sendiri Salah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Saya bertanya kepada Tuhan saya Aku minta kepada Rabbu tiga perkara. Allah kabulkan dua dan Allah tolak satu. Apa kata Rasulullah? "Saya bertanya kepada Allah, 'Jika umat ini aku mohon kepada Rabbu agar dia tidak menghancurkan umatku ini dengan kelaparan." Bakataniha Allah kabulkan permohonanmu. Wassailtuu Allahu yulik umatilghara. Aku juga mohon agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan banjir besar. Walaupun ada tsunami ada ini tidak Allah tidak jangan tidak dihancurkan Allah peringatan Allah kepada mereka. Itu satu bukti disebutkan. Ya, bakataniha dikabulkan. La'iba kuburbahu wa sa'altu allā yaj'ala ba'sahu bainahum faman anitha aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan oleh perbuatan mereka, keburukan mereka sama mereka Allah um, oh, tidak mengabulkan permohonanku itu. Maknanya tidak ada yang bisa menghancurkan umat Islam kecuali umat Islam sendiri. Baik. Ya. Keadaan kita hari ini Imanu mana negeri Kita banyak Banyak Tapi tidak memiliki kekuatan Apa sebab? Apakah kerana orang lain kuat? Bukan Karena kita meninggalkan agama kita Disebakan oleh Rasulullah SAW Saya ti'alan zaman La yabqa minal islam ila ismu Wa la yabqa quran ila rasmu Wa Masajiduhu ma'amiratun Wa yaharabun dan al-huda Wa ulama'u musyarum Mentah ta'adhim Sama' min indihim Tahrujul fitan Wa ilihim ya'ud Akan datang satu masa Hadis ini dua'in Hadis ini dua'in Lewat al-imam Dari apa itu? Akan datang satu masa Laya berkhamil al-Islam Islam itu tidak nak tinggal Kecuali nama saja Nama Islam Tapi amalan tidak Islam Walaya berkhamil al-Quran Tidak tinggal Quran kecuali tulisan Wa masajiduhum amirah Masjid mereka megah-megah Ini orang buat masjid megah untuk pariwisata Pakai member masjid Mau datang pakai kartu masjid Hanya untuk melihat Kubah masjid yang emas. Bukan untuk salat. Buang masjid untuk megah-megahan. وَمَسَجِدُهُمْ عَمِرَحْ Megah. Ulama yang mereka sebut ulama, شَرْهُ مَنْ تَحْتَ عَدِينِ Orang yang paling jelek di muka bumi. Dari mulutnya keluar berbagai fitnah. Yang fitnah itu kembali kepada mereka. Bayangkan. Apa? Akibat ulah manusia sendiri. Akibat ulah umat Islam. Yang mengangkat ulama itu bukannya ulama. Kalau nengok ada Ustadz, rajin keluar di TV, banyak siaran, apa semuanya, langsung jadi ulama. Langsung minta fatwa benarkan jemaah. Langsung jadi ulama besar. Bayangkan. Ilmu tak ada ngomong asal ngomong. Itu yang saya katakan tadi, belum tentu Ustadz itu yang dulu masuk. Surga, jangan-jangan sudah masuk surga mana Ustaz kita kemarin ke Dede? Kok masih lama rupanya dia yang punya masalah besar, ya? Yang ia katakan tak dia amalkan, kemudian belum lagi yang lain, belum lagi dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara Quran tanpa ilmu, banyak tanggung jawabnya. Sebab pula mereka sendiri kembali kepada mereka fitnah itu akhirnya, bayangkan. Dalam hadis lain sebutkan oleh Rasulullah S.A.W. Yusiku antada alaikumul umam kubatada ala akalatu ila kasuhadiya Kirila awaminkillatin nahnu yawmainni ya Rasulullah Kalbal innakum yawmainin kasirun walakinakum usahun kawusait sayin Wakat yakzifadlah fi kulubi adubikum al-mahabatun lakum Wala yakzifadna fi kulubikum al-wahan Kalwamal wahnu ya Rasulullah kalhumul dunia wa karahiyatul ma'am Nanti umat Islam akan dikepung oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang-orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan tercabik daging-daging itu tercabik Sahabat berkata ya Rasulullah apakah waktu itu kami sedikit Rasulullah katakanlah bal innakum yawma idin katsirun kalian pada waktu itu sangat banyak sekali banyak kalian walakinnakum ghusaa kau ghusai tapi banyak ni kalian seperti buai banjir Penuh dengan kotoran Keyakinan Kalau buih lautan ya Buhan Dia banyak Tak punya kekuatan Tapi dia tidak bawa Kotoran Tapi buih banjir banyak Di bawah buih itu Banyak dengan kotoran Maknanya Umat Islam ketika itu hidup Banyak Tapi dalam keyakinan mereka Banyak keyakinan yang penuh kotoran Syirik, kurafat, bid'ah Ini melemahkan mereka Lihat perang Badar 313 lawan 1000 menang umat Islam apa kekuatannya Iman Lihat perang Uhud awalnya menang sudah tu kalah apa sebabnya tidak ditiba kepada Rasul? Lihat perang Hunain 2000 umat Islam dikocar kacirkan oleh satu pasukan. Dari Kunai Orang kufar Kacau dibuatnya Apa sebab terlalu bangga dengan banyaknya Karena kekuatan itu kekuatan Islam Kekuatan iman mereka Itu kekuatan yang mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Aku perhatikan perang Jarmu Berapa ribu? 40 ribu lawan 400 ribu Tidak ada menang Semuanya dipendangkan untukmu Antum perhatikan perang salib Ketika Salahuddin Al-Ajubi Seluruh dunia mengepung kaum muslimin melawan Salahuddin ala Iyubi dan dimenangkan oleh ilman Islam. Bayangkan. Antum bayangkan lagi ketika pasukan Tartar Mongol menyerang kaum muslimin, akhir seluruh negeri kaum muslimin dikalahkan mereka. Mereka sudah lemah. Mulai dibangkitkan dakwasa Islam. Mulai membangkitkan keimanan mereka. belajar mereka ini. Akhirnya mereka bangkit kembali. Dan melawan pasukan Tatar di Ainul Jalud. Semenjak kekalahan total itu. Telah kekalahan pasukan Tatar mongol Mereka tidak berani lagi menyerang kaum Muslimin. Kekuatan apa? Iman. Lihat-lihat kata-kata soal. Kalian nebutan. Kalian seperti banjir. Bahkan Allah telah mencabut rasa takut musuh kalian. Di dalam hati mereka, kalau dulu orang mengetahui bahwa umat Islam akan datang tiga bulan saja mereka sudah ketakutan itu. Kalau sekarang mana mereka takut? Bahkan kita yang ditakut-takuti, bayangkan kelemahan kaum Muslimin dari bukti keimanan. Lalu apa lagi jatuh di dalam hati kalian satu penyakit yang wahan apa wahan itu cinta dunia takut mati itu dia. Umat Islam cinta dunianya Seolah-olah tak ada lagi tujuan hidup Dari dunia kepada dunia Sampai-sampai infak dan sadakah pun baru semangat Kalau ada keuntungan dunia Ingat kisah Ini bukan kisah zaman Nabi Cerita dari seorang yang menceritakannya Bahwasannya Ada seorang pedagang goreng pisang Setiap hari berinfah satu goreng pisang kepada seorang pakir miskin. Tidak berapa lama pakir miskin itu hilang. Setelah 20 tahun pakir miskin itu muncul kembali. Awalnya dia tidak tahu. Tiba-tiba ada mobil yang besar yang mewah berhenti di warungnya. Begitu keluar dia pun belum kenal. Lalu yang keluar dari mobil berkata apakah bapak atau ibu kenal sama saya? Tidak. Saya lah pengemis yang dulu minta sama ibu Dan biasa ibu kasih pisang setiap hari Untuk itu saya mengumrohkan ibu dan bapak Setelah dihitung-hitung Mulai manajemennya dah Harga pisang satu hari dikali dengan 20 tahun Sama dengan biaya umroh Semenjak itu para penjual goreng pisang pun rajin berimpah Goreng pisang untuk dapat umroh Kalau anak tak jangan jadi penjual goreng pisang Anak mau jadi pengemis minta-minta hanya Kenapa? Karena 20 tahun anak jadi Kok ngelumrah Pemis dah 20 tahun masih jadi pengemis. Enak eh, kita jadi peminta 20 tahun kita jadi Pengumis Bisa ngumrahkan orang banyak-banyak Ngapain -banyak. yang jadi penjual goreng pisang? Sampai 20 tahun itu masih goreng pisang juga Salah kesimpulan Semangat, dia semangatnya apa? Kerana dunia Perhatikan lagi ada orang rajin sholat Dia pas pergi Ke toko buku Dia lihat buku hikmah sholat Bahwasannya sholat yang dilaksanakan dengan baik Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Itu akan menjaga kesehatan jantung Dia dikata dokter Agak-agak akan muncul sakit jantung Semenjak itu dia rajin solat Supaya tidak kena sakit Jantung Amalan akhirat tujuan dunia Bayangkan orang ini saking dunia Yang amalan akhirat tujuan dunia Apa itu tidak melemahkan sangat lemah Amalan akhirat dunia ini seperti bonus Antum merimpah, antum sedekah. Allah sudah janjikan pahala di surga Jangan jadikan bonus itu tujuan Ketika ada orang berinfak bersedekah amalan akhirat. Lalu dia mengambil bagiannya di dunia. Dia seperti orang beli sebuah mobil. Dikatakan siapa bayar kontan dapat hadiah payung. Dia bayar kontan itu mobil. Ketika mau dikasih mobil. Dia tak mau mobil saya minta payungnya saja. Begitulah Allah sudah janjikan infak sedekah kita dengan balasan di akhirat. Dia tak mau dia minta bagian dunianya saja. Dagangannya laris. Ya. Itu hanya lancar Sebab kalau kita buat infak seribu Nanti akan ganti Allah sepuluh ribu Dia tes dulu seribu Ya Begitu dia dites seribu Ternyata ada temannya kesih Eh Dari mana ini? Ini ada rezeki sikit sepuluh ribu Wah benar Kata ustaz tadi benar Bagus Sudah tu dia coba tes lagi Seratus ribu Ketemu kawan lama Eh ini ada rezeki sejuta Benar Akhirnya dia cari pinjaman sepuluh juta untuk infak berharap nanti ada yang bagi 100 juta. Begitu diimpak, tak ada satu pun orang mau impak dia ada 100 juta. Hidup dengan untung. Cari dunia untuk dunia, jangan, ya. Anggap perhatikan, ya. Kembali, mau tidak ada menghancurkan umat Islam kecuali mereka sendiri. Ini, Pak, perhatikan. Ini keindahan. Betapa bagi umat Islam Dia Islam, ya, dia rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berat amalan dia. Tapi pahalanya besar Solatnya Puasanya Ya, ya. Dididik puasa Kalau dia puasa ya Supaya dia belajar jadi orang susah Tahu kita Ya Rasulullah Semenjak di Madinah Belum pernah umur -umur, Kami ini kenyang selama 3 hari Kadang-kadang makannya kurma Kadang-kadang tak ada makanan Kita sekarang melimpah-limpah makanan Allah sangat melimpah makanan di mana-mana kita mau beli makanan, ada semuanya rezeki, tapi itu fitnah juga bagi kita, karena kalau dunia ini sudah terbuka, fitnahnya akan lebih besar kemudian kita lihat bagaimana cahaya wahyu Ini bagaimana al quranul Al-Karim hari ini tidak ada satu kitab suci pun yang berani menjamin, apa kata Allah Zalikal kitabu la rayba fihi budalil multaqib Itulah kitab tidak ada keraguan di dalamnya... petunjuk bagi orang muntahkin. Antum bisa cari kitab apa saja Tak ada satupun... ...kitab yang berani mengatakan ini... ...kitab tak ada keraguan di dalamnya. Tak ada. Apa saja kitab... ...kemudian mujizatnya bang... ...dia bisa dihapal. Seorang yang penulis skripsi saja lah, Ikhwan. Ya? Dia mau ujian... ...skripsi itu dia sendiri yang nulis judulnya dia, apanya dia eh begitu dites dengan skripsinya saja dia tak lulus tu nak hafal dia Al-Quran 30 juz 6336 ayat 26 atau 36 ayat bayangkan semuanya mudah dihafal, anak kecil bisa hafal, itu mujizat tak ada yang bisa Kitab lain tak ada yang bisa hafal Tahu saya itu, saya katakan skripsi kita saja tidak tak hafal. Kalau ada ujian skripsi, kata satu dosen, makanya, saya tak banyak ujian. Saya minta kamu bacakan skripsi kamu dari awal sampai akhir. Saya rasa tak ada satu pun ujian sarjana yang lulus. Apalagi skripsinya kopi pasti. Oh, wow, tambah tak lulus lagi. Mungkin pasti-pasti, Pak. Kok pasti-pasti yang keluaran dari itu? Sebab saya tak kerja sendiri, Pak. Cuma pasti-pasti aja yang ada, kata dia. Al-Quran Al Mari kita perhatikan Gaya bahasanya yang hidup Sederhana saja Mungkin nanti malam apa Saya akan bicara Quran Dan saya yang lebih kuat Tapi ini kita lihat Bahasa Al-Quran Bahasa yang hidup Ya Kenapa bahasa yang hidup Saya contohkan begini uh, Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan Waja'alna arda firasan Kami jadikan Bumi itu firasan Hamparan Bagi orang yang sepintas lihat ha, Bumi bulat atau Hamparan Kami jadikan bumi itu Hamparan kata Allah Teori mengatakan bumi itu jadi apa? Bulat Mana yang benar? Hamparan atau bulat? Oh berarti aku tak yakin bumi ini bulat? Bulat iya juga pak Tapi hamparan iya juga kata. Bulat, hamparan bahasa dari Lihat, bahasa Al-Quran. Hamparan disebutkan, hamparan, sesuatu yang dihamparkan, kan tidak mesti datar Sesuatu yang dihamparkan, bisa saja. Benda bulat dihamparkan di alam semesta. Jadi bahasa dipilih pilih bahasa hamparan, apakah maksud hamparan itu seluruh bagian bumi, atau min ba'adil abdi, ternyata yang dimaksudkan, hamparan itu hanya sebagian bumi, wa ja'anna arda firasan. Wajib ada, awak ada. Bagian yang lain, gunung, panjangnya. Perhatikan, hamparan ini sebagian bumi wajahnya, arba firasan, kal firasi listasunu fiha seperti tempat tidur agar kalian bisa beristirahat di dalamnya. Bagian bumi yang lain, bagian lainlah jadi gunung, jadi hamparan. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi dalam ilmu fisika. untuk meng, Matematika juga. Untuk mengukur keliling -ling sebuah lingkaran. Diawali dengan teori hamparan. Tidak ada bertentangan dengan pengetahuan. Dahulu orang dahulu menerima itu bumi. Menerima. Bumi itu dihamparkan. karena akal mereka. Tidak mencapainya. Kalau dibilang bulat. Mereka menangkap. Tapi dibilang hamparan. Mereka menerima. Tapi bahasa hamparan itu tidak menapikan bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Yukawwirulaila filnahar wa yukawwirunnahar fillail." Allah memutar malam kepada siang, memutar siang pada malam. Kawwara itu memutar sesuatu pada benda yang bulat. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 7. Ayat 7 atau ayat 5 atau ya. ayat aja sendiri, ana lalu lupa. Ayat itu disebut kan memutar sesuatu benda yang bulat. Maka Mengisarkan bahwa bumi ini bulat. Lalu ada yang mengatakan, Ustaz, kalau bumi ini bulat, berarti ada yang di bawah, Ustaz. Ya kan? Kalau bumi bulat ada yang bawah. Justru tidak ada satupun yang merasa kakinya ke atas karena pergerakan bumi itu sendiri pada porosnya. Bergeraklah bumi pada porosnya. Tapi kalau bumi bergerak, Ustaz, kok kita tak merasakan? Ya ti. Allah beri rahmat kepada kita dengan tak merasa getaran bumi, antum minta digetarkan? Itu pertanyaan pertama. Sudah tiri kasih Allah, nikmat dengan tidak merasa getaran bumi. Lalu antum minta dirasakan baruan tu yakin bumi itu bergetar. Jangan minta-minta kayak gitu, nanti digetarkan betul oleh Allah semuanya. Coba perut kita, perut kita yang mencerna makanan. Apakah antum merasa Kapan dia proses? Ah, dia antum merasa dia melilit lilit apa? Uh, tadi baru makan, ya? Kebetulan yang dimakan itu mungkin ubinya agak keras sedikit, ya? Kerepeknya, lalu dia menghancurkan itu rasa antum? Tidak, antum tak terasa. Apakah antum ingin pencernaan kita dibuat secara manual, pak? Ha? Tiba-tiba berubah jadi manual? Tak jadi otomatis lagi untuk mengambil makanan manual? Kacau ya kian tu naik motor kacauan tu. Ya, bawa semua goyang um, goyang. Hmm. Gimana tu baru naik motor? Kenapa goyang goyang mas? Tadi makan apa belum ajar um, tu? Kita sebelah sini sudah memang. Hah, cawan tu. Kalau tu di depan anak, di tengah anak, di belakang istri, semua jinggo goyang goyang menyelinap berapa? Makanan kebetulan lagi lihat makan rendang mungkin nak lihat lihat. Tidak, tak ada untuk merasakan nikmat itu. jangan bincang bincang. Jadi tidak dirasakan getaran biasa. Kita kalau naik kapal pesiar yang besar, lalu kita masuk di dalam kamar. Apakah kita merasakan ke mana perjalanannya? Tidak. Tahu-tahu kita sudah sampai ke Papua. Padahal kita tak tahu ke mana putangnya tapi kita terasa Begitu lagi. Kami mengukur Nah, lihat bahasa Al-Qur'an Bahasa yang hidup. Ketika Al-Qur'an berkata, "Wa znna hadida minas samaa" Kami turunkan besi itu dari langit Siapa bilang besi itu milik bumi? Tidak Besi itu benar di luar Dari langit Maka itu hujan itu lebih banyak mengandung zat besi Dan itu tidak diingkari oleh dunia pengetahuan Orang tak tahu aja mengingkari bahawa besi itu dari langit Orang kita dapatnya di sini Ustaznya depok dari langit Ya, Ini yang Allah sebutkan Ya Banyak contoh-contoh seperti itu Mungkin nanti malam kita bicara Tentang Sa'in Al-Quran ya, Hari ini kita tak akan ke situ Hanya ingin tunjukkan bahawa Al-Quran itu Bahasanya hidup Dia tidak usap Dia berlaku semenjak zaman dulu Sampai hari ini Bahasanya hidup ya? Antum bisa dapatkan Bagian bahan Bicah orang-orang, para pemikir-pemikir barat. -pemikir yang tiba-tiba jadi Islam Salah seorangnya seperti seorang pendeta Yahudi Yang masuk Islam Ketika dia meneliti Masalah idah Kenapa masa idah itu Mesti 3 bulan Dia teliti Dia temukan keajaiban ajaran Islam Indahnya Ternyata masa idah itu Di waktu 3 bulan itu Yafi, Maaf Setiap orang berkeluarga Apabila mereka suami istri berhubungan Itu membekaskan sidik jari pada suami istri Siapa dia hanya berhubungan dengan satu Maka sidik jarinya hanya satu Lalu dia adakan penelitian Muslim-muslim di antara keluarganya ya Ternyata yang muslimah Itu hanya punya satu sidik jari Dia periksa istrinya Di antara dua anaknya itu Mereka punya lebih satu sidik jari. Yakin dia begitu indahnya Islam. Dia menjaga wanitanya. Bayangkan tu. Kalau ada lagi peneliti, Yusapi, wulilah, mapi semawati mabe. Bertasbih kepada Allah. Lalu seorang peneliti, hewan, uh, tumbuhan, dia teliti tu. Dia teliti ada gesekan-gesekan tumbuhan-tumbuhan itu. Lalu dengan alat yang canggih, gesekan suara itu mereka terjemahkan dalam bentuk rangkaian huruf ternyata huruf yang terbentuk huruf Allah. Antum bisa bayangkan dan akhirnya kelompok itu masuk Islam. Sangat menakjubkan. Al-Qur'an sudah berbicara. Hanya orang saja yang tidak mengetahui kapan pembicaraan itu terjadi, ya. Kemudian Al-Qur'an memuaskan akal, pikiran Pikiran setiap manusia, perhatikan bagaimana Al-Quran itu memuaskan. Tengok satu saja disebutkan. Al-hulikumin ghairi sayyin al-humul hulikun. Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau mereka diciptakan oleh diri mereka sendiri? Tidak tahu teori big bang. Teori big bang menyatakan bahawa asal kehidupan dari ketiadaan. Lalu muncul ledakan Yang kita tanyakan Kok tak ada bisa meledak? Malangnya teori ini sangat disokong oleh Sebagian besar pakar Islam Dan akhirnya teori ini Dibantah oleh dunia pengetahuan sendiri ya? Setelah munculnya teori tentang teori kuantum Jadi masalah teori big bang. Ya Dimensi bukan tiga dimensi Sudah berbicara tentang 11 dimensi Dibeng tak bisa jawab lagi Orang-orang masih bilang Lihat Bumi ini akhir ledakan. Kita tanya Memangnya Antum tahu bahwa Allah memisahkan langit bumi dengan ledakan Kalau Antum tak tahu Dari mana Antum tahu bahwa sebenarnya Allah memisahkan dengan ledakan Mungkin tak sebuah ledakan melahirkan sesuatu yang teratur Sehingga ada marah, ada pek Bulan ada bintang, ada yang boleh ditempati manusia, ada yang tidak. Tapi itu hasil dari sebuah ledakan. Tidak, sesuatu yang meledak takkan ada yang teratur, ya? Kik. Tidak mungkin, mungkin tak. Tiba-tiba tumpukan sampah banyak, tiba-tiba datang angin puting beliung, eh jadi mobil. Hanya dalam film kartun aja ada seperti itu. Jadi mobil dia. Wih, eh, sampah tadi sudah jadi pesawat, kata orang. Tak ada orang yakin. Lalu alam yang tak ada, tiba-tiba jadi ada. Mana lebih mustahil lagi? Itu lebih mustahil. Keadaan itu. Maka keadaan itu. Malam Yidh Yohi juga dibantah oleh Dr. Behram. Seorang India, Membatahnya. Dan itu jadi polemik dunia pengetahuan. Kita cukuplah. Lihat tafsir para ulama. Bahawa langit dan bumi ini dulu disatukan Tertutup dia Kemudian Allah pisahkan dia Sehingga ada hawa Antara langit dan bumi itu Ketika bersatu Langit tidak menurunkan hujan Bumi tidak bisa menumbuhkan Lalu Allah pisahkan langit Dan pisahkan bumi Terjadilah hawa Akhirnya langit menurunkan hujan Dan bumi menumbuhkan tumbuhan Kan aman tak pening kepala kita Dengar macam itu Memangnya kita nak Ngambil masa lalu Maka itu Allah katakan Kami tidak menjadikan Orang yang sesat itu sebagai saksi Ketika kami Menciptakan langit dan bumi Bahkan menciptakan diri mereka Itu dalam surah Al-Kahfi Kalau oh, tidak salah ayat 51 Kami tidak menjadikan orang sesat itu Sebagai saksi ketika kami menciptakan Langit dan bumi Bantahan telah itu dari mana mereka tahu? Ya, aman gitu Pikirkan itu Kadang-kadang ya Bukan menampikan pengetahuan ya, Bisa diamankan Kalau itu tidak bertentangan Entahlah kalau masih ada juga orang Islam mengaku keturunan monyet Saya tak tahu Saya rasa kita ini keturunan Nabi Adam Ya Maka itu ketika terjadi Dialog antara pembela teori of theology Dengan menolaknya Apa kata MC? Dialog akan segera dimulai. Saudara-saudara keturunan monyet, silakan masuk. Sebab dia membela teori di evolusi. Ya, kemudian yang bukan keturunan monyet di sebelah kanan. Sebelum dialog dimulai, diharapkan semuanya berbicara dulu minta izin pada kakek masing-masing. Masuklah topeng monyet. Menyalami semua anggota ini. Tapi karena tidak terjadi, itu karena saling tidak mengerti bahasa masing-masing. Gagallah pembicaraan. Kembalilah mereka pada wujud masing-masing. Yang satu tetap keturunan monyet. Yang satu masih keturunan Nabi Adam. Dia berkembang. Awak katakan apakah kau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Atau kau menciptakan dirimu sendiri? Lihat. Yuk. Akal kita diadak berpikir dan perasaan kita juga harus berbicara. Mungkin tidak sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu itu jadi ada. Tidak mungkin. Atau mungkin tak kita menciptakan diri kita sendiri Juga tidak mungkin Eh kita tak mau cipta diri kita sendiri Tentu kita tak mau Macam saya tak mau bentuk mati ini kan Maunya seperti Nabi Adam Besar, tinggi Katut saja tulang kawat uh, Bayangkan nanti Wajah seperti Nabi Yusuf Tinggi seperti apa? Nabi Nabi Adam Ilmu seperti Nabi Sulaiman, semua jin mengejin, takut semuanya sama dia. Bayangkan antum. Tapi tak bisa. Kita ini diciptakan Allah. Terima saja keadaan kita, pasrah. Jangan berubah-ubah. Itulah diri kita. Itu Allah bagikan maka itu Allah katakan tidak melihat bentuk tubuhmu. Inna Allah alan yang zuriqah jasamikum, walaikun zuarikum, walaikun yang zuriqah kulubikum, amalikum. Allah tidak melihat bentuk. Kalian tidak. cantik, gagah, tidak. Tapi yang dilihat amalan kalian. Kita dilihat. Sering saya contohkan, ratus sejagat, cantik meninggal. Lalu ada orang ambil bagian tangannya sajalah lah dijual. Tidak orang belikan jajah mati diambil gadingnya dijual berapa orang beli itu belum dahsyat lagi ya, ikan kering berapa lama sudah mati ikan bilis gitu ha? dibeli orang atau tidak dibeli orang tidak usah itu lagi ikan sardin berapa banyak tekurung lamanya seperti itu dari poles-poles dengan bagai-bagai bumbu tak berbentuk ikan lagi dibeli orang atau tidak beli ratu cantik sejagat tadi tak ada yang mau beli kalau ada orang nak, ini, ini ada apa daging daging manusia, daging manusia. <tuk> tidak ada. Lalu apa nak kita banggakan? Cantik. Iman kita. Cantik kita tidak ada yang Kekuatan kita dari itu sering-sering. Kekuatan, tak ada semuanya, tak ada. Tapi manusia tak sadar. Maka itu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, Saya heran dengan manusia ini. Kenapa mereka jadi sombong? Padahal dulu mereka berasal dari setetes air mani yang tidak. Kalaupun dia bagi, dia pun jadi bangka yang hina. Tak ada orang berminat dengannya. Lalu apa yang dia sombongkan? Yang dimalang lagi, mereka juga tak sadar bahawa mereka hidup pun bawa kotoran yang hina. Lihat kalau orang berjalan. Apa yang dibawanya? Tai kepala, tai mata, tai hidup. Tahi tenginya, tahi gigi, semuanya tahi kotoran kotoran, kotoran mata semua kotoran. Apalagi kampung tengahnya penuh dengan kotorannya. Lihat, lalu apa yang dia bisa banggakan lagi? Kalau hidupnya dengan kotoran, nah orang tidak memiliki ilmu agama itu dia seperti kuburan bagi bangkai-bangkai yang hidup. Dia berjalan seperti kuburan berjalan, kerana yang menghidupkan kita, roh kita yang dihidupkan oleh iman. Maka ketika Al-Quran bicara Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin Menciptakan diri sendiri tidak mungkin Maka akal harus menerima Bahawa yang menciptakan itu mesti ada Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi dia memuaskan akal dan jiwa Setiap manusia Kemudian Eee uh, di dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan. Itu keajaiban. Afala yataadabbarunal Qur'an walau kana min indiy ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak mentadabbur Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya kalian akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Saya contohkan. Orang-orang sindik selalu saja mencari ayat-ayat yang menurut mereka bertentangan satu sama lain. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam surah Yasin, "Iza arad sya' an ayyakul luh kun payakun? Bila Allah mengendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Cukup katakan jadi jadilah dia. Di surah sejadah Allah katakan, "Walaqas semawat wal-am, fi sitte di Kami ciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu mereka katakan, lihat, Al-Quran bertentangan satu sama lain. Di sini mengatakan sekali jadi. Di sini berita katakan enam masa. Kira-kira bertentangan atau tidak itu? Sebenarnya tak ada pertentangan. Sebab Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Kan tak bertentangan doa? Kan? Karena jadi itu menurut Allah. Bukan jadi menurut kita. Coba kalau jadi menurut kita. Pagi nikah, malam berkumpul. Eh pagi mak. Pagi besoknya langsung lahir anaknya. Jadi kau tak pula lagi. Allah, degel itu yang dibuatnya. Kan langsung tadi. Bayangkan langsung jadi. Itu bisa geger dunia berita dunia langsung masuk orang nikah malam besok anaknya lahir langsung jenggotan. Woi, yukon, geger dunia itu. Tapi nah, jadikan menurut Allah, Allah menentukan jadi atau tidak jadinya. Tidak ada pertentangan. Oh, mereka cari ayat-ayat lain lagi bahawa ini saling bertentangan satu sama lain. Seorang sindik datang kepada eh, Imam Imam Ahmad dalam kitab Al-Raddu al-Jamiyyah wa al Ketika itu menjelaskan tentang bagaimana kelakuan tingkah orang-orang sindik. Salah satunya mereka mengatakan begini: Diambil ayat Al-Quran: Kalama najatululuhum badalna hum juhud dan qayrha. Tatkala kulit mereka habus terbakar, maka kami perbaharui kulit itu untuk mengajak mereka lihat zulkarnain. Apakah kata orang-orang zindik Orang yang tidak beriman pada Allah dan Adik Afin Apakah kata dia lihat Al-Quran Bukankah Allah maha adil Allah sudah mengazap kulit yang berdosa Tapi ketika sudah habis terbakar Kenapa dibangkitkan kulit yang baru Kulit yang tidak berdosa Tengok orang zindik kelakuan itu. Berarti Allah mengazap kulit yang tidak berdosa Sebab kulit yang berdosa Sudah habis terbakar Tidak maaf jadi yani baksalkan kulit itu bukan kulit lain selain kulit itu tetapi kulit itu sendiri yang diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala betapa mudahnya bagi Allah sedangkan dari tidak ada Allah telah menciptakan jadi ada apalagi hanya membangkitkan yang sudah ada mudah daur ulangnya itu bukan maksud seperti pemikiran kalian bahwa sejenis kulit itu kulit yang lain tidak kulit itu juga agar apa mengadakan liyazukul azab agar mereka merasakan azab Wah, dunia pengetahuan meneliti alat perasa kita di mana di kulit. Maka itu ketika di bios, di kulit tidak merasakan apa-apa. Allah sudah merasakan. Falah mana dijaduludum badan, nahm julu dan mengairah. kulit mereka harus terbakar. Kami ganti kulit itu. Lihat, duka azab. mereka merasakan azab. Lihat, ada pengetahuan, tapi bukan itu ayat kulit mengulit. Nah, ini salah pula nanti. Wah, ini rupanya ayat kulit ya. Saya Itu bukan ayat kulit Tapi itu hikmah pengetahuan Yang antar bisa ambil Bukan menunjukkan Itu ayat perkulitan, Bukan Itu ayat Menunjukkan Lihat dulu pun azab Agar kau merasakan azab Memang nah, betul Itu juga isyarat bahwasanya senyadi azab Di alam akhirat itu Kita seperti ini Dengan roh dan jasad Bukan roh Kalau roh Bagaimana merasakan Jasadnya tak ada Dan. Maka itu seperti ini baru kita merasakan Ada kulitnya, ada rohnya, ada jasadnya azab. Agar mereka merasakan azab Baru Bukan roh Kalau roh saja hantu dibilang orang Kalau jasad aja, Bangka ini sebut orang Yang namanya Abdun Hamba itu terdiri dari roh dan jasad Maka itu kita dikubur Nanti dikubur Semuanya hancur kecuali Itulah tulang ekor. Lalu seorang peneliti Jerman yang mendapatkan hadiah Nobel, meneliti tentang asal kehidupan manusia dengan mengambil tulang ekor, dia hancurkan tulang ekor, dia bakar dengan panasan yang tinggi, kemudian dia ambil itu sel dari tulang ekor itu, kemudian dia teliti, ternyata tulang sel itu masih hidup. Dia dapat nombor Rasulullah. Sudah lama juga ya, berbagai itu. Kenapa ini orang? Sudah lama di semua Rasulullah. Semuanya hancur kecuali tulang. Tulang esok. Sudah lama di semua Rasulullah. Cuma kita belum tahu. Iya. Orang saja mengkaji-kaji. Akhirnya dapat hadiah Nobel. Dan Rasulullah tak perlu hadiah Nobel. Sudah-sudah ditemukan. Mereka begini. sangat ya. indah. Islam sangat indah. Dia tidak bertentangan dengan pengetahuan manusia. Kalau ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran, itu menunjukkan pengetahuan itu perlu diterbit. Maka itu saya sering mengatakan kepada kekuatan-kekuatan yang mengatakan bahawa dunia pengetahuan telah membuktikan kebenaran Al-Quran salah. Pengetahuan adalah nilainya nisbi. Kadang benar, kadang salah, bagaimana yang benar dan salah tidak kebenaran pasti, menentukan benarnya kebenaran yang pasti, tidak mungkin seharusnya benaran yang pasti ini menjadi standar untuk benarnya sesuatu yang tidak pasti, antum kalau pergi rumah sakit jiwa lalu antum bertanya pada dokter, siapa yang gila, dokter bilang yang itu gila tadi cuma antum bertanya sama orang gila ya dokter dibilangnya gila kalau antum percaya dengan ucapan orang gila tadi, ya Siapa yang gila sebenarnya? Hantum yang gila! itu. Begitu juga dengan pengetahuan seperti ini Allah Kebenarannya pasti, kita akui kebenarannya pasti Al-Quran Pengetahuan kebenaran sendiri Lalu ketika ada dua berita Yang aku percaya kepada Yang tak pasti ini Berarti hantum lebih gila daripada orang gila tadi Ini yang menentukan Orang polemik, matahari bergerak atau tidak Matahari bergerak atau tidak, berjalan atau tidak Semua orang jadi polemik Lihat aja pandangan mereka itu, mana yang cocok dengan Al-Quran Al-Quran katakan jadi Matahari itu berjalan menurut garis edarnya Ternyata dunia pengetahuan modern mengakui matahari itu berjalan Itulah yang cocok Akui matahari berjalan Kenapa antun tidak mengakui? Kalau tak mengakui antun balik pada zaman yang dulu Dunia pengetahuan sekarang mengakui matahari itu berjalan ya Cuma dia tidak mengakui matahari mengelilingi bumi yang dia akui matahari itu ber berjalan itu matahari mengelilingi bumi. Ah, itu masih polemik mereka. Antum lihat saja nanti mana dunia pengetahuan itu sampai mengakui bahwa matahari mengelilingi bumi. Yeah. Ini pemanasan untuk malam yang banyak. Eh malam atau subuh masalah sain? Oh bisok sembuh? Wah. Ya sekali-sekali kita bahasain tak masalah kan. Ini pemanasan. Makanya itu anak perlu pendidikan. Siapa lagi? <laughs> Yang nampaknya ni. Oh itu gunanya di rumah ngaji ya. <laughs> Habis es datang lagi, habis es ini. Ini kau kena es nambah. Kemudian bagi, mari kita singkat lagi keindahan syariat Islam. Agama Islam ada din yang sempurna. Ya, agama yang sempurna, agama yang tidak membutuhkan penambahan atau pengurangan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Sempurna. Maka itu, setiap orang yang melakukan penambahan dan pengurangan, berarti dia menentang Allah s.w.t. Tidak ada perlu penambahan, tidak ada perlu pengurangan di agama kita ini sempurna. Agama Islam bisa diamalkan di manapun, di zaman apapun. Masalahnya, mau tak kita ngamalkan? Islam elastis. Kalau bicara tentang Islam elastis, kita tidak berbicara perubahan hukum itu. Tapi dia bisa diamalkan di zaman apapun. Antu bisa ngamalkan Islam. Belajar Islam langsung bisa amalkan. Belajar filsafat, antul tak bisa amalkan. Apa kata Aristoteles? Kalau kalian ingin memiliki kebenaran yang paling benar, mutlak, buang keyakinan yang ada, mulailah dengan keraguan. Siapa yang sudah pernah belajar kuliah dan belajar filsafat, itu dia bilang. Perkataan Aristoteles ini dibantah oleh se-Islam Ibn Taymiyyah dengan 86 bandahan dalam kitabnya. Araddu'al adillahu ala qawadir 816 bantahan coba kan saja ibu itu tak bisa nempraktikkan coba antum sudah dapat ilmu bahwa kalau ingin keyakinan mutlak buang keyakinan yang ada masukkan keraguan coba antum praktikkan di rumah kalau bisa Pak ba, saya baru belajar filsafat Pak keada Aristoteles kalau kita ingin keyakinan benar yakin buang keyakinan yang ada masukkan keraguan saya ragu bapak-bapak saya atau bukan. Coba. Saya mau meneliti, Pak. Bapak kita mungkin bilang benar juga, Nak, gitu aja. Kalau dulu belum masuk kuliah filsafat, kamu anak saya. Tapi setelah keluar ini kira-kira anak siapa kamu ini? <tik> Lihat, dan bisa diamalkan. Kalau kita belajar Islam langsung amalkan. Antum belajar dari SD, SMP sampai kuliah, tamat. Berapa persen nama yang antum pelajari di semua sekolah itu yang antum amalkan dalam hidup? Taruhlah 10% Kalau antum sekolahnya sampai 10 tahun Antum menyanyiakan waktu antum selama 9 tahun Antum merasakan Mulai dari belajar sampai ini Sampai antum jadi sarjana Berapa kadang-kadang yang aneh Sarjana perikanan kerja bangunan Lihat Kerana dia memang anehnya dari bangunan Sebab dia waktu kuliah itu banyak kerja bangunan sambil kerja Sedangkan kuliahnya cuma untuk ijazah saja Dapat ijazah sudah mana? Tuan Tiana, apa perikanan? Tahu dah nak ikan? Ah, kalau itu tidak tuh. So. Kalau saya waktu kuliah, ini yang kerja lebih banyak kita di bangunan. Wajar aja di kerja bangunan, kena dia bangunan ahli di situ. Cuma gelarnya tak cocok dengan kerjanya. Lihat. So, yeah. Berapa banyak yang tersia-siakan Ini bukan melarang antum kuliah. Bukan. Tapi kita pikir, kenapa tidak perlu membaca itu? Antum hari ini belajar sifat uduk Nabi langsung diperhatikan. Antu belajar teori-teori, lama antu baru praktekan Sudah keluar, baru antu praktekan Itu pun kalau ada dapat pekerjaan Kalau sesuai pula Kalau tak sesuai, hilang Kadang-kadang di -kadang sini nah, Kelautan, berenang tak pandai oh, oh, kelawan. Begitu berenang tak pandai Eh, ada apa itu Nelayan, tak payah, sekolah banyak-banyak Ahli Kadang-kadang nelayan itu sebagian nelayan itu Tahu dinentukan ini Ikan jantan, ikan betina. Nengok saja dia tahu Kita yang sudah-sudah tak tahu Apalagi disuruh buat jala ikan, jaring ikan Membuatnya takkan ada Banyak gini, masih sesuatu yang tak tahu seperti itu Ya nah, Maka itu, ini bukannya. Tapi, coba, kalau itu betul itu Aku harus kan ilmu itu harus bisa manfaatkan pengetahuan tidak terlarang Tidak Cuman itu bukan satu-satunya dalam hidup kita ini Bukan Itu hanya untuk memudahkan kita Ibadah kepada Allah Sehingga timbulah semua kayak gini Ada tersetel berdua gini Semuanya ya, Enak Kalau dulu tak ada seperti ini Kalau dulu kalau dikatakan orang saya bisa bicara Dari dari Bali ke Mekah Berhadap-hadapan Orang bilang itu tukang sihir itu Zaman dulu Kalau sekarang Biasa aja antum bisa dia berhadap-hadapan Ya, yang memang belum ada sekarang itu uh, pendapat orang bahwa dia bisa sholat dua tempat Jumatnya di sini juga Jumatnya di Mekah itu takkan ada yang menemukan teori macam itu tapi kalau pakai kamera kita bisa berada di setiap tempat Ustaz itu mantap ilmunya itu dia ya, kalau ngaji di Mekah dia bisa berada di seluruh penjuru dunia seperti si Abdul Razak di Bambu Pak Ustaz Keranda untuk ngaji di Madinah Ternyata dia tidak hanya ada di Madinah Di Bali pun ada semua Rupanya orang nonton TV Bukan Ustaz itu yang muncul Sebab saya ya, kalau punya ilmu kayak itu Saya buka travel ya, Saya kalau punya ilmu Bisa hadir di dua tempat Artinya saya bisa sholat di sini Dan bisa sholat di Mecca Anak buka travel Murah lah, lima ribu aja kalau mau ke Mekah. Ya, paling -paling pegang. Ia paling-paling hanya pegang aja semuanya, tanpa sampai itu mereka, tanpa pastor. Nanti nak balik telepon aja nak, ilmu. pegang lagi, balik lagi. Kalau ada ilmu itu, ada, ada. Ya. Mana ada ilmu-ilmu seperti itu? Bisa hilang sana ini, ya? Ada hilang dalam pandangan orang ada ini ada. Kalau main sihir ada, karena sihir itu memang ada, ya? Ada aja sihir. Bisa orang tak nampak Bisa ini Bisa aja kita Ketika orang tak melihat Kan tak nampak kita itu Ya Tak masalah Dia itu punya ilmu hilang Kenapa ketika dia di depan saya Datuk saya tak kelihatan Tak nampak saya di mana dia Dia tak lihat Itu tak nampak lagi Ya Itu ilmu ya? Kembali Dengan agama kita sempurna Maka itu tidak boleh penambahan Kenapa orang yang menambah Nambah dan mengurang itu Lebih dimurkai Cuma bayangkan, Kalau pemerintah buat aturan Maling ayam dihukum 3 bulan penjara Tiba-tiba pemerintah daerah ada, kan? ada orang maling ayam dihukum 3 tahun penjara Kira-kira siapa yang paling dimarah? Yang maling ayam ke atau merubah hukum? Yang merubah hukum masyarakatnya marah Pimpinan pusat juga marah karena dia telah merubah ketentuan masa maling ayam 3 tahun penjara yang maling ayam kena marah juga, karena malingnya. Tapi bukan karena merubah hukumnya, maka itu orang yang merubah hukum Allah mendapat mengurangi lebih dari Allah daripada pelaku maksiat yang menanggalkan. Di samping itu orang yang merubah hukum Allah, ya dia menganggap apa yang dilakukan itulah kebenaran. Pelaku maksiat dia tidak menganggap itu kebenaran. Berapa banyaknya peminum hamar? Kalau kita tanya, kamu kok minum hamar? Islam kan? Islam, kok minum hamar? Ia ya, haram tahu saya. Cuma ini kan pergaulan. Kalau tak minum rasanya kurang gaul kita lah, ah, lah. Minuman pergaulan Mek donat Minuman pakai Kambut, kambing putih Minumannya macam-macam Namun merek Semuanya kita minum semua minum Padahal yang halal sebanyak-banyak itu Lihat air laut sebanyak-banyak itu Lalu mau minum-minum saja kan? Kenapa mesti yang memabuk-mabukkan juga Kan banyak kata dia, wah susah itu, ini semua haram ini haram tidak ada yang haram yang haram tu apa yang diharamkan Allah itu saja. biar perempuan haram ini haram, megang perempuan haram, semua haram Islam tak melarang untuk menegang perempuan, tak ada haram tapi yang ini masalahkan siapa yang untuk pegang kalau istri atur sini, ini terserah atur ini masalah yang untuk dia itu bukan makam itu, yang untuk pegang itu yang masalah juga yang dilarang itu, itu aja. Kalau sudah istri anda mau buat kau, Abu tu usah antum sendiri. Aja. Jangan tu punya oh, Sekarang mencari yang halal aja susah. Ya, Abu lagi yang haram itu salah besar. Antum bilang cari yang halal itu susah dari mana? Itu tadi minuman mana antum mau minum? Antum ke pantai haram banyak. Mana lebih banyak air di laut itu daripada orang yang tidak di pantai? banyaklah air di laut itu lagi. Tak cun aja, tu pelaut tu jelas betul lama-lama. Tahu apa yang tu mura di bandai tu? Ini istilah-istilah mereka untuk menghalalkan apa yang dilarangkan Allah. Kemudian Islam itu agama yang mudah. Islam diturunkan agama yang mudah. Mudah, tapi bukan permudah. Agama Islam agama yang mudah. Tak bisa solat berdiri, solat duduk. Tak bisa solat duduk, baring. Tak bisa baring isyarat, tak bisa lagi orang nyolatkan. Ah, ha. hmm. tu yang mudah, tak lah, tak bisa lagi anjuran orang nyolatkan dan begini, hmm. tetap sholat juga kan mudah sekali, mudah. Ya, amake ah, itu tinggal kita mengamalkan kemudahan itu, bukan diper, dipermudah. Ini semuanya darurat darurat saya Tidak, Islam adalah agama yang mudah. Kemudian Islam adalah bin kemanusiaan. Hmm. Ya. Yeah. Din kemanusiaan Kalau orang berbicara Ham Sebenarnya terlambat Untuk beritahu Tentang perbudakan itu Islam telah berhasil menghapuskan perbudakan Bahkan di dalam Islam Terkenal dengan Kerajaan Mamali Mamluk Kerajaan Mamluk itu adalah Kerajaan para budak Mana ada di dunia ini budak punya kerajaan Kecuali dalam Islam itu pada masa Salahuddin Allah Yubi Ada kerajaan para budak Jadi para budak ini Dia mendirikan sebuah kerajaan Jadi ini pembelaan Asli, dia, Bagaimana perjuangan dalam perang salib Dia dengan Salahuddin dekat. Orang, Ini budak semua Mana ada di dunia yang seperti itu Kemudian Budak-budak, orang-orang mantan budak Dalam Islam itu rata-rata jadi ulama besar Didudukkan Tidak ada yang memuliakan para budak ketika Islam sudah berhasil Eropa baru mulai buat perbudakan mulai mereka buat akhir-akhirnya mereka jadi berusaha untuk menghapuskan perbudakan eh alih-alih mereka bicara tentang HAM Islam yang paling mengajarkan hak azani manusia orang manusia itu punya hak untuk beragama Islam membebaskan orang beragama disuruh pilih mau Islam atau tidak tidak ada paksaan la ikroha fid tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian Islam juga merupakan agama untuk menjaga kemaslahatan akal. Sebab manusia harus berakal bebas, tapi bebasnya akal manusia itu ada batasan. Siapa yang katakan umpama jin? Itu orang bebas. Siapa mengatakan dia orang bebas? Kata Amerika, antum ke dia mereka memangnya antum masuk enggak ke pakai paspor apa? bukan negara bebas tidak yang bebas orang yang mengatakan dia bebas, bebas dia bebas tak terkendali ingin bebas dari hukum syariat, iya tapi ingat orang cuma punya, setiap orang punya ikatan dalam pemahaman ima antum kepada syariat Allah ima taak kepada syariat syaitan kalau orang tidak ikut syariat Allah berarti antum ikut syariat syaitan itu saja jadi Mereka orang yang berpikiran bebas Kalau dia berpikiran bebas Kenapa mereka selalu memprotes terorisme Bukan teroris punya pikirannya sendiri Seharusnya mereka biarkan Tak mereka berkuar-kuar Kerana dia juga bebas Setiap orang bebas Memukul orang pun bebas juga Pendapat saya kamu ini harus dipukul-dipukul Memprotes Oh jangan kita hak azazi Masing-masing Kacau dunia kalau ada kebebasan Maka itu ada batasan Nah yang membatasi itu syariat Tidak boleh menganiaya anak kecil Lihat agama dari kecil saja Anak itu disuruh solat Kalau umur 7 eh, tahun Disuruh solat 10 tahun suruh solat tak mau baru dihukum Ternyata kita lebih daripada Mengajar Rasulullah Apa itu? 5 tahun belum baca ikhro lah Kena cubit anak kita Oh hebat betul kita dari Rasulullah secara mendidik Rasulullah 10 tahun Tidak mau solat baru dihukum Dipukul tidak meninggalkan bekas Kita 5 tahun tak baca ikhrok Kena cubit Memangnya ikhrok itu lebih tinggi daripada solat Solat 10 tahun baru dipukul Bacaan ini 5 tahun sudah kena pukul Akhirnya salah cara kita Semangat boleh tapi salah cara Ya, tuturannya sangat sempurna. Kalau kita dididik sama Rasulullah, ngajarkan anak boleh, tapi tidak ada paksaan. Sebelum hadirnya Islam sudah, Rasulullah sudah menjunjung anaknya yang perempuan. Bayangkan antum. Tidak perlu. Kalau orang sudah berpegang amanah sama semua, maka itu syariat yang sangat indah. Ya. Kemudian Islam menjaga kemaslahatan jiwa. Tidak boleh membunuh jiwa sembarangan kecuali ada haknya sampai mem membunuh orang kafir diancam dengan neraka man qatala mu'ahadan lam yarih raihata jannah siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin dia tidak mencium bau surga dia kemaslahatan dibuat oleh Islam jadi kalau ada orang membunuh ini semuanya, apanya, itu bukanlah dari kemaslahatan Islam. Pikiran mereka yang salah dalam memahami agama ini. Orang putus asa ingin cepat masuk syurga dan belum tentu pulang masuk syurga lagi. Ya, itu dia. Terakhir, eh belum, maslahatan nasab, ya, keturunan. Lihat, keturunan kita dijaga dengan pernikahan, ya. Kalaupun ada poligami Itu juga untuk kemaslahan keturunan Kalau seekor ayam ya Empat ekor ayam betina Satu ekor ayam jantan Orang tahu telurnya asalnya dari mana Tapi coba bayangkan Kalau satu ekor ayam betina Dikerumuni empat ekor ayam jantan Tapi yakinlah ayam jantan tak pernah mengurumuni Empat ekor ayam jantan mengurumuni satu ekor betina Tak pernah Dia tetap berkelahi ya, di. Ayam jantan itu tetap berkelahi mempertahankan haknya Sebagai suami yang betina tak mau dia bagi-bagi, yang bagi-bagi itu biasanya babi itu bagi-bagi dia, ya, maka itu kita boleh makan ayam, dilarang makan babi supaya sifat itu tak lengket pada kita, ya. Yang terakhir, anggap aja terakhir, ya, ya. kemaslahatan harta Islam menjaga ada pencuri potong tangan dan semuanya, itulah. Satu bagian daripada kemaslahatan Sangat banyak sekali sebenarnya Karena materi daurah ini sebenarnya Harusnya dari pagi Sampai sore Baru satu materi ya, Kalau kita-kita ini satu jam, satu jam Ya sudah cukup lah. Ya kita duduk, kan tak ada pertanyaan Oh ada pertanyaan Ya, ya tak apa-apa Subhanallah Mereka salju ala ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pekerjaan ada satu teman orang kafir. Orang kafir ini selalu mencari masalah, ingin menjatuhkan dan menggambing hitamkan kita. Itu selalu. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Setiap dibicarakan, orang kafir ini selalu menangis seolah-olah kita yang salah. Tidak hanya saya tapi teman-teman muslim lainnya juga. Tuduhkan dulu masalahnya. Apakah dia selalu mencari-cari masalah ini dia melaporkan kepada pimpinan atau bukan? Kalau itu masalah adalah masalah pekerjaan dan itu masalah yang menyangkut kepada pimpinan, kita kan bisa membiar, memberikan bukti yangnya bukti-bukti yang kita bisa berikan. Setelah kita usahakan dengan bukti-bukti ini, kalau dia masih menangis saja, biarkan saja dia menangis. Ngapain terus bertanya juga? Jangan. Ya? Cari bukti Tidak ada di pengadilan itu Tangisan itu menunjukkan orang itu benar Tidak nah, ada Pasti bukti saja Nah, Iman nanti yang lain berpihak Allah ma'alam kita serahkan kepada Allah Tapi kita ada usaha Usaha antum begini Kalau betul-betul itu masalahnya Pekerjaan dan fitnah Antum tugas memberikan bukti Ini buktinya Ini saksinya Oh dia menangis Itu dia. Kenapa antum Menangis antum Tak keluarkan bukti Ya, biar sampai ngerti, itu saja. Sebab dia bisa saja dengan tangisan itu antum tak jadi keluar bukti, antum tak jadi ini lihat. Nah, itu kalau masalah antum di pekerjaan, ya. Jadi itu kan antum adalah membuktikan bahwa antum tidak seperti yang itu itu. Itu yang penting. Kemudian ingat juga ya, kini ada bukti bahwa pekerjaan kita di dalam satu tempat itu bukanlah hidup kita. Atau cuma bekerja di situ, kadang-kadang kita ini seolah-olah kalau tidak bekerja di situ kita tidak hidup lagi. Ini yang jadi selalu jadi masalah. Kita mungkin bisa berhenti di satu tempat pekerjaan tapi tidak berhenti bekerja. Orang selalu bilang, ustaz saya sudah berhenti bekerja. Oh jangan. Atau berhenti di tempat kerja itu saja. Tapi aku harus tetap bekerja. Cari kerja lain. Jangan berpikiran, oh, ada ustaz saya sudah berhenti kerja. Tak ada waktu kita untuk berhenti bekerja Mungkin berpindah ke tempat kerja Iya Yang, wah Tuhan saya kerja di situ Nanti tak dapat pekerjaan lain, kenapa? Memangnya lahir dulu kita langsung dapat kerjaan apa? Orang sudah-sudah kuliah juga Kita tak dapat kerjaan juga Tapi yakin kepada Allah Allah akan berikan yang terbaik Banyak, Ikhwan banyak. Kalau kiranya itu menganggung ibadah kita, apa kita Kenapa kita tidak mencari tempat yang lebih baik? Mungkin kalau sudah tidak tenang dalam pekerjaan dan ibadah kita akan terganggu Kalau itu hanya mengganggu diri kita Jawabannya adalah Biarkan sabar Kalau sudah menyambut agama kita Baru kita Ima kita berikan apa Ima kita keluar dari situ cari tempat yang lebih Aman untuk bekerja Itu caranya Sebab kita bekerja Biasa saja rezeki Bukan bos ngasih. Jangan dianggap antum kerja perusahaan bahwa perusahaan atau bos yang ngasih antum, nah, antum makan, bukan yang dikasih dia itu memang punya antum kena antum kerja. Kejadian antum suruh duduk aja di situ dikasih dia makan kerja tidak atau tidak di situ. Ya, dia dia kasih antum makan, ini dia antum kerja. Itu pasti itu hak antum. Bukan karena dia ngasih makan, ya. Ah jangan ragu kepada Allah. Ya. Maka sikap sabar kemudian berikan bukti. Islam itu sudah sempurna. Lalu bagaimana dengan acara-acara yang ada di masyarakat seperti mengumpul orang banyak, kemudian membaca Al-Quran, mengkatakan dan menjadi uh, dan dengan lagi ada yang demikian sebagai contoh, ya. tidak ada contoh dari Rasulullah SAW ini selang. Hanya membaca Al-Quran saja setiap hari satu jam satu hari ini hidup. Ya. Anehnya kita ini kadang-kadang Al-Quran sendiri berbicara liun zero dimanakah ia? Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang hidup. Tapi kita bagi kepada orang yang mati. Al-Quran disebut untuk orang yang hidup. Dalam surah Yasin ayat 70. Ya? Dan itu tidak contohkan oleh Rasulullah. Baca saja. Baca. Mungkin tiap hari. Ya, Usahakan. Satu juz. Satu hari. Jelang solat. Setelah solat. Satu lembar. Kalau tidak, pokoknya ada baca Quran. Jangan menunggu waktu-waktu tertentu untuk baca Al-Qur'an ya. Para sahabat kebayar Quran dengan tidak menunggu waktu-waktu. Kita ini kadang kebanyakan kita rajin baca al Quran tapi waktu tertentu. Bulan Ramadan wah wow, semangat itu baca al Quran, habis Ramadan habis Qurannya. Ah bayangkan itu, ya. Yang lain. Ini ibu-ibu aja yang bertanya nampaknya. Ya, bapak-bapaknya sudah tahu semua ya. Bagaimana cara dakwah menyikapi adik yang murtad? Sedangkan di keluarga saya uh, bersikap mendiamkan saja karena kurangnya agama. Yang jelas beri peringatan dia suruh tobat. Karena kita tidak ada hukum Islam. Kalau hukum Islam betul dia suruh tobat atau mau babat dia paling umum. Kenapa? Itu bisa menular kepada yang lain. Nah, cara menyikapi seperti ini, tetap beri nasihat kepada dirinya. Ya, beri nasihat kepada dirinya. Itu tugas kita. Ya, ya dengan ilmu ini berusaha. Ya, kemudian kita doakan agar Allah membukakan hatinya. Kalau ada hukum Islam jelas. Tapi kita tidak Ummah Islam, tapi si kita bertindak sendiri yang seperti itu. Karena itu berhak pemarah melakukannya nanti. Ya, ya doa. Ya, nasihati dia terus Jangan bosan Masalah kita terlalu bosan dalam memberi nasihat Rasulullah sampai mau meninggal menikah Masih beri nasihat Maka cobalah beri nasihat Kemudian keluarga lain juga dibentengi Dengan ilmu-ilmu Kita takut ini menular Kenapa orang murtad itu diukup bunuh Lantaran kemurtadan itu Akan mudah menular karena menular keburukan itu mudah menular Daripada kebaikan itu di antaranya tapi tidak bukan negara itu bukan hukum Islam nanti kita beri nasihat dia terus apa semuanya dan doa kepada Allah agar Allah mah membukakan hatinya tidak ada ya Kita ini kurang yakin pada doa kadang-kadang Ustaz kalau kita doa terus kapan nah Ustaz Enggak. Padahal orang dahulu sangat berlindung kepada doa ketika perang Yarmuk yang memimpin saat kita di luar kafah Saat bin Abdullah Qas sedang sakit Tak bisa ikut perang Tapi Umar kok memilihnya Karena saat bin Abdullah Qas memiliki doa yang makbul Kalau dia minta menang Allah berikan menang Itulah yang diharapkan oleh Umar Dan menang kaum muslimin Kita sekarang doa itu ya belum, tak yakin Bahkan kita sendiri berdoa untuk kita pun kita kurang yakin Coba untuk periksa doa Kadang-kadang kita berdoa itu antara iya dan tidak kalau diterjemahkan cara kita berdoa itu seolah-olah Ya Allah, kalau mau kabulkan, kabulkan Kalau tidak, ya terserahlah. lah ya. Coba rasakan doa Kita doa, ya Allah Apalagi ada yang memimpin doa Itu cuma tangan aja ke depan Ngomong Pas giliran amin Amin Ngomongin. amin Gimana doa kita digabulkan lagi? Tidak mungkin Lalu kita berdoa tanpa harapan, tanpa rasa takut kita baca Rabbana a'kina fi dunia asana wa'kirati asana wa'kina a'kina asana. Coba periksa hati kita. Ada tak semangat agar doa kita dikabulkan Allah dan takut tidak dikabulkan? Kadang-kadang kosong. Dan itu pula penyebabkan doa kita tak dikabulkan Allah. Hambar tanpa harapan. Coba kalau kita sedang terbesar. Doa kita bukan main lagi itu. Waduh, doanya. Belum minta sudah nangis tu. Allah. Belum minta sudah nangis. Kenapa? Karena kita sangat mengharapkan dan takut tidak digaburkan. Bayangkan antum dipindahkan ke Irian Jaya. Ha? Kerjaan antum. Gaji dipotong 50%. Ulang setahun sekali. Wah oh, itu istri kita doanya. Allah. Itu belum apa-apa mungkin berdoa. Ya Allah. Jangan kau masukkan suamiku pada golongan yang dimu... Ha? ke Irian jaya doanya Mungkin Tapi kalau sudah biasa Tidak ada doa Itu kesalahan doa satu Yang kedua apa? Kita terkesal-kesal dalam doa Apa orang terkesal-kesal? Dia mengatakan Saya telah berdoa Tapi belum dikabulkan Itu terkesal-kesal dalam doa Itu menyebabkan doa Kita tak dikabulkan doa Berapa banyaknya kita doa itu Karena tidak doa Sudah, Ustaz kan? bang ayah ke Mekah doa tapi belum dikaburkan tak dikabulkan Allah Kena antum tergesa-gesa minta hmm? yang ketiga minta doa itu sesuai dengan kadar kita hmm? masa belum nikah nak minta anak hmm? ya Allah berikanlah aku anak yang soleh-soleha antum belum punya isteri antum minta doa anak hayal yang minta sesuaikan dengan kemampuan minta itu kemudian memahami yang kita minta Ya kadang-kadang kita tak faham imam kita baca tak tahu kita kita minta doa apa kita tak tahu jangan-jangan imam kita tu nak minta doa mau cepat mati sebab utangnya lah banyak, apa lah banyak umpamanya kita Amin. Kan ya? salah atau imam kita muda imamnya muda. Ya saya pernah satu tempat kita tolong pilih doa lah kita dia. Mimpin doa, mimpin apa doa bersama? Iya, kan bolehlah saya bilang Datuk bilang eh, Kerana saya diminta memimpin doa bersama Berdoa mulai Kan pimpin doa bersama Kan sama-sama berdoa Berdoa mulai Kan arti doa bersama itu sama-sama berdoa Antum berdoa, anak berdoa sama makan bersama Memangnya orang kalau makan bersama dengan ustaz itu Ustaznya aja yang makan Tidak nah, kan Ustaz makan yang lain aminkan aja Makan amin Sekali itu orang lain Tidak Semuanya Makan Maka itu kalau doa bersama Ustaznya berdoa Berdoanya berdoa juga doa masing-masing Cuma anak disuruh pimpin Maka Kita pimpinlah doa Bersama berdoa Mulai Lalu Selesai Ah, ada nah, gitu. Ya. Itu adalah. Nah, itu. Itu diantaranya antaranya ya. Nah, silakan. Seorang pengajar Ustaz. Ayah. Di sekolah anak ada tiga agama. Iya. Iya. Ya. Paling berulang anak dan daripada ibu kita, jadi paling berulang datang untuk berdoa. Jadi ada tiga kelompok. Karena kan guru-guru yang di dunia belum pada keluar ke lapangan untuk mengawasi anak-anak. Anak itu karena seorang pengajar, maka itu menurut mereka untuk dalam ibu turut main yang paling banyak. Karena melihatkan mereka bermain Kehidupan jurulunya, sehingga anak sendiri cuma 3, bukan mas tengah, kemudian nasa selanjutnya di sebelah selantar. Itu kebetulan di sekolah ini, yang musimnya bulan dua, ada awan satu, cipunya Iya. dan sekarang mereka sering terlambat. Tapi yang di sana, yang di sini, anak sendiri, kadang-kadang berhubung yang lain mempunyai anak. Seiring melangur apa hukumnya dan anak-anak masih bersentangan dengan hati. Mendengar kadang-kadang baca bincang Hindu pas segala macam dan disiapkan di sekolah remaja. Karena kalau anak-anak tidak bisa menyalakan korek, anak-lah anak-lah dupa itu. bagaimana mana bacaan? Masih lagu gitu untuk hari ini. Gampangnya dijalani jalannya juga. Antuk pindah sering ajar. Itu pertama dijalannya. Sebab bagaimanapun itu antuk tahun. Antum membantu mereka untuk pekerjaan yang terlarang. Ta'awun. Antum minta kepada Allah. Allah carikan yang lain. Antum pindah. Tak jalan yang terbaik bagi kita mengajar seperti itu. Kenapa? Kita terus tahun bertentangan dengan hati. Ingat. Dosa itu. Di antara definisi para ulama. Dosa itu apa yang mendatangkan kecemasan dalam jiwanya. Itulah dosa. Cemas dia. Radu dia. Sekarang. Dengan ilmu, kita mulai ada filter kehidupan. Tapi tanpa ilmu, mungkin antum anggap itu biasa saja. Ingat, ketika antum sudah mulai merasakan ini rasanya tak benar, rasa enggak benar, berarti filter ilmu itu mulai masuk. Jangan heran kata orang ah, itu biasa saja. Berarti dia belum dapat saringan. Makanya itu ketika ilmu itu sudah mulai berjalan masuk, dia mulai menyaring. Antum perhatikan. Lah. Dulu kita belum mengaji, belum ini. Mungkin kita dengar ceramah siapa saja. Di TV kita terima semua pokoknya Islam. Tapi begitu antum sudah mengaji Quran dan Sunnah, mulai dia membentengi antum mulai malas mengaji. Yakinlah antum mulai malas. Bila-bila itu ustaznya doh. Ah, Alat itu juga kemarin kok. Ceritanya itu gitu, itu gitu, gitu. Ya, mulai benteng itu muncul, membentengi. Ya, bukan kenapa ilmu itu akan menjadi filter. Nah, ketika antum mulai punya perasaan rasa-rasanya, mungkin sebelum antum ngaji sebelum ini, itu no problem aja mungkin. Ya biasa aja lah. Ya, toleransi, toleransi boleh. Kalau dalam perkara yang tidak menyangkut agama, ya, anak itu sakit, itu harus nolong mereka. Antum tolong mana anak ini, akhlak gitu ini. Tapi kalau sudah menyangkut agama, itu tidak toleransi lagi namanya. Itu sudah di luar batas, lakum binukum wadiadi. Nah, maka itu jangan. Maka itu berharaplah berdoa, cari tepat yang lain. Mungkin yang lebih baik kita bisa mengajar apa ini. Kalau hanya soal makan, gaji. Ya, keyakinan pada Allah. Ya? Keyakinan pada Allah bahwa Allah akan memberi rezeki Ketika kita menolong agama ini, pada hakikat menolong diri kita sendiri, Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong kita. Ah, ada saja jalan. Dan itu tidak akan pernah kita dunggah Ya Nah coba Cari ada tempat yang lain Mungkin tempat-tempat kita ini Apalagi kita hanya hondor juga Dan kita tidak berikat kepada peraturan ini Kita cari yang lebih baik InsyaAllah Allah kasihkan Mudah-mudahan Allah kasihkan Perkara yang lebih baik untuk diri kita Ya Mata anak juga Cuma mengatakan jangan dibutuh Apa? Jangan? Mereka mau itu tanda. Kata ana bilang, ya, atau sedangkan gua sudah itu untuk anak Ana ini memang wajib. Yang muslim. Iya, akan tetapi persilahan antum itu yang jadi masalah kan? Begitu. Segaripun takrib. Itu biasa tapi antum sudah nyilakan dia untuk beramal. Tapi masalah bagi antum ketika antum melarang mereka beramal, antum juga kena larang akhirnya. Kan begitu. Cinda. Dia punya kebiasaan kalau sudah mau sembayang Cina. Dia menjual eh, dia mencari tebu hitam. Kalau Antung sudah tahu itu musim sembayangnya, Antung jual tebu hitam. Antung tahu Sudah tahu tebu hitam itu dia akan beli untuk sembayang dia. Sudah jelas. Gitu, itu jelas ya. Ha. Antung jual pakaian. Ya, untuk muslimah. Ya. Kemudian antum tawarkan ada ini ini ada pakaian untuk di dalam di rumah. Ya pakaian seksi lah istilahnya, tapi untuk di rumah. Dan yang membeli pakaian antum orang pakai busana muslimah, sudah jelas ini ini, ini akan pakaian di rumah. Lalu dia membeli pakaian itu, silakan. Silakan beli. Kenapa? Karena antum muslim busnuznya dia akan pakai di rumah. Ternyata setelah dia beli dia pakai untuk di luar Itu tak urusan hantu dia ya. lagi Hantu tak perlu nanya-nanya dia Eh, ini beli ini untuk di rumah atau di luar Tak perlu hantu jual hantu-hantu sudah lihat Zohirnya seperti itu, sudah Tapi hantu lihat, yang datang itu pada hantu Memang pakaiannya sudah macam itu Hantu bantu dia jual-jual Tahun nantang itu, sudah jelas itu tak mungkin Dia pakai di rumah Ya kan? Nah, itu itu lihat konsep yang kita harus Perhatikan, ada larangannya yang pada Tempat-tempatnya itu Ya Cara mendidik anak putri bagi ibu single, single parent yang waktunya sebagian besar habis bekerja dan hidup di tengah keluarga yang tak paham agama, harus diperhatikan. Ya, ini single parent atau ganda campuran atau ganda abis. Single parent biasa itu istilah, istilah pendidikan ya dipakai-pakai seperti itu Pertama Kalau kita harus Menghidupkan anak putri kita Coba cari tempat-tempat pendidikan Yang layak untuk dia Dalam masa pekerjaan kita itu Karena kita sendirian ya, Yang layak Dan jangan mencari Apa Wanita-wanita pengasuh menyebabkan anak-anak banyak stres hari ini karena selalu adanya baby sister dan aku sekuat apa, sehebat apa pun profesional mereka, itu bukan anak mereka mereka kerja bukan dengan keikhlasan kalau anak kita nangis-nangis kalau orang tua anaknya nangis dia akan kembalikan anak dalam dekapan dia kalau baby sister anak menangis jadi dibiarkan dia ini, anak terbiak dan itu yang menyebabkan banyak anak-anak usia punya stres tak ada pendekatan nah, kita orang tua harus tiat seperti itu, ya? Mungkin ada yang betul-betul bisa melatih, ya. Kalau anak itu sudah sampai usia bisa untuk kita cari ini, cari pondok pesantren, mungkin yang tidak bisa jenguk seperti ini, ya? karena bagaimanapun kita ada usaha untuk menghidupkan dia. Ini juga kesalahan kaum muslimin. Kenapa? Karena anak-anak yatim itu tanggung jawab bapaknya orang Islam. Semua orang Islam jadi bapaknya. Ini keindahan orang Islam yang membantu anak-anak yatim itu. Bukan dibiarkan begitu saja. Orang Islam yang membantunya biaya. Maka itu anak yatim tidak berhak mendapat zakat. Karena bapaknya semua orang Islam. Akan membantu mereka pendidikan mereka itu diperhatikan. Ya, Bagus kalau kita punya sekolah. Macam sekarang kita berusaha di, di kemarin dari Sulawesi kita membuat sekolah gratis untuk paling miskin anak yatim kita buat sekolah gratis sedang jalan sekitar 60 orang muridnya cukup cari gitu ya jangan kita berlomba buat sekolah untuk yang mahal tetapi kita lupa yang susah kita mencari sasaran orang kaya ternyata pendidikan kita hanya untuk dunia juga bukan untuk pembinaan Nampaknya sudah dekat azan, ya kan? Ya, itu dulu. Sebabnya kalau mau biar nikah sesuatu lain nanti atas takut rukuk.